baina duintasunez eutxi eta etxaiaren ondari honetatik indatu da atera egin gara. Etxaiak Euskal Herria Berri, Euskal Herri Berria ere kitzen ari garrerek aurka dator. Ustez, horrela, derri honek iratzita daukan, ez orkizuna. da, ustez, independentzia eta sozialismoa ekidingo duela. Baina hori, ezinezkoa da. Ezin ezkoa lagalako etxaiak, Euskal Unibertsitatea errealizeta izan nadin aurrera pausua kebatzen, gazteo gure kamuz naztexetan atolatuz, autogeskibaz gure auzo zoetarri eta arrietan atolakuntza herritara gultzatuz, baita jai jaibatzorde bidez ere, euskaraz bizi eta borokatuz, sistema patrak garrari aurre eginez, eta pareik eta saurean, oinarruiz jarduera gultzatuz, etxebizita eskuri aderalde, atxete gezintzeko borokatuz, ¿Cuál es la vacuación? por qué se te atakou. Zas, o sea, si